Грудень. Співробітники фундації Gifted Child International працюють від 9 ранку до 9 вечора без вихідних, щоб потім мати різдвяні ніколи від Різдва за Григоріанським календарем до Різдва за Юліанським. На Різдво Біст полетить до себе у Сполучені Штати. Новий рік зустрічатиме з мамою і татом, яких не бачив уже два роки. На минуле Різдво літав з Мар'яною до Єгипту. А поки треба працювати і працювати, щоб заслужити собі справжній «Мері Крісмас» Складаються великі звіти про підтримані установи та індивіди Сортуються кореспонденція за принципом Кому надсилати аплікаційні форми, а кому не варто Всі ретельно готуються до фінансової перевірки з центру А з пошуком істини виникають великі ускладнення Лариса, яка ще не дуже вправно орієнтується В бурхливому морі фундаційних комп'ютерних таблиць Ледь устигає виконувати поточну роботу Нема змоги ні пошукати даних про стипендіата фундації Альошу Рученка, ні даних про Дружбонародівську аплікацію. Біст сказав, що засідання ради по грантах буде вже після Різдва. А поки треба зробити стільки роботи і все встигнути до Різдва. Бо інакше не зійде віфліємська звізда. Саме цим лякала маленького і його мама. І він у грудні все робив особливо ретельно, бо відчував свою власну причетність до тої містичної події – а Ларису, незважаючи на страшенну перевантаженість, мордує інша подія, також містична. Невже б всі про неї забули? Яке жорстоке життя? Чи є в ньому істина? А може істина життя саме полягає в забутті тих, хто пішов в життя? Але сама доля все-таки хоче, щоб вони шукали істину. Якщо не абстрактно, то принаймні конкретну істину життя і смерті Мар'яни Хрипович. Ось Ларисі дали пластикову папку з аплікаціями, які будуть розглядатися відразу після зимової перерви. А ось втричі товща тека з аплікаціями, на які напишуть відмову без засідання ради. Ларисі треба ще раз переглянути ці аплікації і скласти їх комп'ютерний список. У жодній теці нема аплікації з Дружбонародівки. Лариса дуже уважна. Спробувала вона бути неуважною. Але нема. Нема. Загубилась по дорозі? Не може такого бути. Вчительки кричали, перебиваючи одна одну, що надсилали аплікації рекомендованою бандеролю. Такі не губляться. Значить, аплікацію загубили у фундації. Але чому? Можна було просто відмовити. Фонд приватний, хоч і дає гроші, хоч і не дає. О, он скільки відмов буде розіслано по всій Україні після Різдва. Лариса ділилася з чеканчиком своїм відкриттям, але він не сприймає тієї інформації. Він ще глибше поглинутий перед Різв'яною запаркою і здатний тільки сортувати і звітувати. Втім, ще два дні Лариса стає такою самою. Їй також уже більше не хочеться шукати істину. Навіщо її шукати, якщо істина в тому, щоб добре виспатись? А тут іще референт Тетяна виявилася вагітною. Хотіла допрацювати до Різдва, щоб отримати всі обіцяні винагороди. Але ненароджена дитина запротестувала. І Тетяна лягає до лікарні на збереження. Її обов'язки з відповідною винагородою, але хай її греться винагороді, розділили між Ларисою та іншою співробітницею. Під час нетривалого обіду колеги розповідають Ларисі, що в порівнянні з минулим роком біст просто сказився. Змушує багатьох паралельно робити те саме, щоб потім зіставляти правильність результатів. А довгожителі фундації, їх тільки двоє, кажуть, що таким скаженим Джері був до появи Мар'яни. Жінка на нього справляє позитивний вплив, а поки він сам, то звір з віром. Одне слово – біст. Ми мали велику надію на вас, Ларисо. Хай він сказиться, це не мій тип мужчини. А поки казимося ми. Ларису викликали до закладу, де здобуває середню освіту син Ярослав, який уперто не вважає за потрібне виконувати навчальний план. Лариса не йде. Замість неї до гімназії суне бабуся Майя. І не вслуховуючи скарг учителів, сама в свою чергу скаржиться на дочку Ларису і на свою катаракту. Розублена кураторка каже, що цього разу Ярославу виставлять необхідні бали, але надалі за що ви власно платите гроші? Лариса не сприймає маминих слів, кладе слухавку і просить, щоб їй більше не кликали до телефону, якщо це знову з дому. Але цього разу її питає незнайомий жіночий голосок. «Ало, це Лариса Вікторівна? З вами говорить Галя з Єрничого. Ми з вами разом їхали в поїзді. Не пам'ятаєте?» «Галя? Яка ще Галя? З Єрничого". А я й не знала, що ти Галя». Лариса згадала гарненьке-дурненьке личко, довгі ноги і лялькові фарбовані кучери дівчини з Гірничого, що їхала з ними в купе разом з бадьорим підстаркуватим джеком. Очевидно, як це й можна було передбачити, той джек десь завіявся. Дуже доречно, де ти, Галю? «Я в Києві, приїхала до тьоті Марусі!» Лариса призначає їй зустріч біля золотих воріт. «А з якого боку?» – питає янгольський голосочок. «Там, де Ярослав Мудрий». «Ярослав Мудрий?» «А де він? На двох гривнях! Ту гривня, мен! Біля нього! Тільки дивись, не поплентайся до 100 гривенного!» Галя не розуміє гумору, але добре розуміє англійську мову. Закінчувала Донецький університет. На стаціонарі? В Гірничому роботи нема. Навіть не влаштуєшся до школи на 107 гривень. Була зустріла Джека, а в нього, виявляється, ще немає дозволу на одруження, яке видається на підтвердження фінансової спроможності. Вона згодна і без спроможності, але без неї він не може викликати її до Америки. Тільки й може іноді проїздити сам. А довідки чекати років 6-7. Краще пошукати щось інше. Правда? Правда! Тільки не будь такою нестримною, як тоді в поїзді. Do it easy, окей? Okay? Джері в захваті від Галі, яку тут же бере на місце референта Тетяни. На третій день Джері уже замикається з Галею у своєму кабінеті. Мар'яна ніколи не падала так низько. Але і біст ніколи не сяяв так сліпучо. Кажуть, він навіть відмінив свою поїздку до мами й тати на Різдво. Всім стає легше. Тільки, аби пережити фінансову комісію з Лондона. Ми вам казали, що в нас була велика надія на вас. Дякую, Тарисі, колеги. Ну й кар'єру ти робиш, Лара. Висловлює своє захоплення Чіканчук. Вищий пілотаж впливу на шефа не спати з ним, а підкладати йому дівчат. За кого ти мене маєш підкладати дівчат? Скоро матимемо весілля. Ти краще скажи, ми продовжимо пошук істини, Сашику. Пошук істини, пошук істини. Я про нього вже майже забув у цій лихоманці. Але сьогодні вранці біц запитав мене, чи не міг би я знайти йому Рому Ручкіна, який працював тут перед генеральним звітом минулого року. Хто такий Рома Ручкін? О, це геній по істини від тих, хто її раптом шукатиме. Отже, то він ховає ту істину, яку шукаємо ми. Не думаю, щоб його роль була вирішальною у проховуванні нашої істини. Але завтра він прийде і зробить так, що одна з наших ланок урветься назавжди. І ти про це знаєш і мовчиш? Якби ти знала щось про Рому Ручкіна, то активізувала б ці знання значно швидше, а ми, чоловіки, значно тупіші То пересади свої знання в мою голову, а я їх заактивізую Тоді давай сьогодні після роботи вип'ємо по 50 грамів у нічному барі Чи ти вернешся додому об 11 чи о 12 не немає значення О 12 навіть краще, ми вже спатимуть і не діставатимуть мене Тоді сьогодні ввечері підемо до кабака, я розповім тобі про Рому Ручкіна